Hona, aurreko egunetan eginduen egur aldiaren antzekoa izango da gaurre ere. Hona, laino gutxi azalduko dira eta zemaitunetan bat ere ez. Horren bestez ez du euririk egingo. Aizeak iparreki joko du. Nafarroan berriz ipar aldetik. Temperatura ez da aldatuko. aldatzekotan freskoagoa egingo du. Bihar ez da aldaketa handirik izango. Laino gutxiago agertuko dira. Tartean behin baino ez. Aizek iparrekialdeti joko du. Nafarroan berriz iparraldetik. Temperaturak antzekoak izango dira. Iganderako ordea laino gehiago pilatuko dira, batez ere Pirineoetan, Arratsaldean. Hala ere, ez du euririk egingo.